gör för stationen han ville skapa. Ronan hade redan från början förstått hur man organiserar en station av det här slaget. Arland däremot hade inte förstått någonting alls. I intervjuer sa han att han behövde 12 jurister innan hans 13:e jurist kom på hur man skulle göra. Det vill säga det vanliga förfarandet för att kringgå lagstiftningen, samma procedurer som redan Radio Mercur hade uppfunnit från början och använts av Arbetena för att få Radio Atlantas fartyg klart vid skeppsvarvet handlade i stort sett bara om att få Masten rest. Men ändå så lyckades Radio Caroline bli först till sändningspremiären. Och både Alan och Ronan har många år senare medgett att de genomförde många ömsesidiga sabotage för att fördröja det andra radiobolagets sändningsstart. I denna kamp vann självklart Ronan och Radio Caroline blev först med premiären på postdagen den 28 mars 1964. Fartyget låg då förankrat nära Harwich och sände på 1520 kHz. Första rösten vid premiären var Simon Dee. Tune to Radio Caroline on 199 your all day music station. Två veckor senare var Radio Atlanta äntligen klart för testsändningar. De kom igång den 12 maj 1964 från en position utanför Felixstowe. Radio Atlanta was running a regularly scheduled test format. This is not the official format of Radio Atlanta. The music heard today was a test format for Radio Atlanta. Radio Atlanta has been testing Deras konkurrent, Radio Caroline, begränsade ännu sina sändningar till 12 timmar per dag med avbrott vid klockan 18. Då tog Radio Atlanta tillfället att starta sin sändare på samma frekvens för att ta över Radio Carolines publik och sen noga instruera publiken om sitt frekvensskifte innan de bytte till en mer permanent frekvens 1495 kHz. Trots detta smarta drag i starten gick det ändå inte bra för Radio Atlanta. Efter mindre än två månader stängde hon den 2 juli 1964. De lyckades aldrig komma i närheten av de publiksiffror som bolaget hade förväntat sig och det hela slutade i ett samgående med fienden Radio Caroline. Fartyget Miami Go förblev dock kvar utanför SX-kusten som nytt sändarfartyg för Radio Caroline South, medan MV Caroline flyttades till en ankarpats utanför Ramsey, Isle of Man och sände därifrån med namnet Radio Caroline North. Två år hade därmed gått sen Radio Nord upphörts, men äventyret för sändarfartygen skulle fortsätta i många år till. Hon var den första radiopiraten utanför Englands kuster och fick många andra piratradoskepp att konkurrera mot men hon överlevde dem alla innan det hela slutade även för henne i en nordostlig storm som först slet loss hennes ankarsätting och fick henne att driva iväg och gå på grund på Long Sands Bank utanför Kentkusten med sändning kontinuerligt ända dit. Men där skadades hennes skråv i generatorrummet och skråvet vattenfylldes. Men masten förblev stående upprätt som ett stolt och trotsigt minne. Det var inte förrän i slutet av juli 1986 som det till slut rapporterades att masten gett vika för havets vågor. Radio Caroline broadcasts på 319 meter och 963 kHz. Well, we're sorry to tell you that due to the severe weather conditions and also to the fact that we're shipping quite a lot of water, we're closing down and the crew are at the stage leaving the ship. Uh, obviously, we hope to be back with you as soon as possible. But uh, we just like to assure you all on land that there's nothing to worry about. We're all quite safe. Just for the moment, we'd like to say goodbye. Tom? Yeah, it's um, not a very good occasion, really. I have to hurry this, because the lifeboat is standing by. We're not leaving and disappearing. We're going on to the lifeboat, hoping that the pumps can take it. Um, if they can, we'll be back. If not, well, I don't like to say it. It's I think we'll great. be back one way or another, yeah, I think so. From all of us, for the moment, goodbye and God bless. I slutet av maj för år 2010 sände vi direkt från isbrytan SS Sankt Erik. Vi var samt med SVT i Stockholm. Vi hade då besök av flera Radio Nordveteraner som Ronnie Forslund intervjuade. Här är ett exempel. Ja, kling kling säger jag vi hör också ifrån en av hörnerna i den här Norrbefälens mässan som vi befinner oss i. Det här är Radio Nord Revival ifrån Sankt Erik, alltså fartyget på Djurgården. Eh vi har två veteraner här från nyhetsavdelningen ser vi Ungi Mark och Kjell Bergström. Eh kan du berätta kanske själva om den här teleprintern som så småningom kommer måndag för det är ju på kort och sen i början men så småningom så blev det en teleprintertjänst också. Det stämmer det? Vi vi hade ju alla möjliga alla möjliga inkommande egentligen för för att få in nyheter vi hade det sen amatörradio sändare vi hade kontakt med Stockholm och sen hade vi en, efter många om och men så fick vi in en teleprinter, en radioteleprintermottagare. Och det fungerade alldeles utmärkt, eller utrikesnyheter. Jag kommer ihåg att Archeriet-kriget pågick precis just då och man kunde läsa på printen. Vad som händer på gatorna i Alsheer i det ögonblicket utan tidsfördröjning. Åkajam, mm. okay. okay. ni hade alltså ett avtal då med någon nyhetsbyrå. Ja, CIA, Hans Press och United Press. Och eh uh, de de var väldigt tillmötesgående så vi fick deras nyheter. Vi plockade de i luften liksom. Innan de blev en av dem blev använd den gången. Mm. <laughs> och uh, ja Problemet var ju det då att det gick ju sjögång på den där båten så att till det printen äh, eh returskeden på till det printen ville inte hänga med. Tryck trycka tillbaka rätt äh, vagnen då och då för att få mer andra råd då. Okej, okay. under den tiden så ser vi då hade ni alltså ingen telexprinter utan då var det andra sätt som det äldre för att få in nyheter. Ja, vi lyssnar ju på de eh, utländska radiostationer BBC framförallt kanske. Ehm och det var ju så som vi den 12 april vid premiärdagen kunde berätta om eh, Gagarinns eh, premiär i rymden när han åkte jorden runt. Eh och det var ju eh, att Radion skulle vara först med det det beror ju egentligen mest skulle jag väl påstå att Sveriges radio på den tiden bara hade nyheter på några gånger om dagen det var ju TT som stod för för dem. Eh, radion gjorde ju knappt egna nyheter då. Nej. Eh, när det är nyheter när de sände en gång per timme då men händer att det gick in i ordinarie program och bröt om det var inte särskilt. Ja, det var det nog en gång en och annan gång. Det händer nog ja. Ja nånting speciellt som ni kommer ihåg någon äh, riktigt stor kris. Ja, det är ju faktiskt inte jag. Det skulle väl när det har varit där i kriget att vi gick in någon gång. Nej, mm. nej, mm. när när årchef född eller något sånt där. Det kan ha varit. Eh, ja. mm. uh, när alltså, jag, jag bara kommer att tänka på det är ju här är ju en väldigt viktig grej det här med att Radio Nord kunde sända nyheter en gång i timmen och ha sportresultat när de var nya och sånt där och Radio Nord Eh uh, när radionor kom igång blev ju alltså uh, gaffeln i ändan på Sveriges radio att börja sända uh, idrottsnyheter, sportnyheter oftare och snabbare och att sända varje nyheter också fortare men kom ihåg att det dröjde till 1986 innan vi fick nyheter dygnet runt i Sveriges radio. Mm. Palmermordet satte fart på det. Ja just det. Okej, okay. ja det ordet Palmermordet har vi att tacka för mycket han. Eh hur hur såg ni som eh, nyhetsmän eh, som yrkesmän på Radio Nord programfilosofier och inte allmänt? Ja, det var ju för oss som eh, nyhetskille var det fantastiskt. Jaks satsa i Stenor på nyheterna. Det, det var ju absolut att toppprioritetenheten för honom, det var nyheterna när det gäller programmaterial. Mm. Ändre någon gång att de journalistiska idealen kolliderade med Jaks vilja om jag säger så. Jo, det är säkert men det såg karma över. <laughs> ja, så är så. ja, ja ja, jag instämmer det. Kan väl nog ha kolliderat men han hade ju små möjligheter att inifrån Kamvagargatan påverka nyhetsvalet där ute. Ja. Men när det hade några fasta riktlinjer vad ni fick göra och vilka typer av nyheter ni skulle bevaka och så där utan det där hade ni fria händer att styra. Ja, det var nog mest fria händer tycker jag. Ja, det, det fanns mycket lite policy. Det fanns några papper men det var bara ett par sidor om policyn. Så det var mycket lite som styrde det faktiskt. Eh, så är det så här när eh, Ingmar Johansson skuldslots mot Jobbie Graves. Och står i en studio i då fick vi inte sända direkt därifrån så då stod jag i en studio på Kammakagatan och eh, körde tal-delen jag skrek rån för rån med hjälp av rånreferat som någon hämtade från Dagens Nyheter tror jag och, och, sen, och sen efter det så mixade vi det med vårat eh, ljudarkivs tillgångar till diverse effekter Bland annat applåder och visslingar och skrikområden. Och, och det blev ett match så jävla bra. Alla människor gick på det där. Det var ingen som fattade att det var fejk. Hur långt efter matchen sände ni er här? Då? Direkt efter matchen. Ja, det så tog det gick, inte för många minuter. Det gick fort att göra det här? Jajamensan. Vi hade bra resurser på Kammarka gatan. Ja, händer det ofta att ni fejkade ja, nyheter på det här senaste? Ja, sen? enda gången. Det var det. Oh. Det det var säkert roligt att lyssna på en när ingång slogs på Jönköping Stadium när när Sveriges radio inte fick sända utan det ordnades referat från juåk direkt via Radio Luxemburg men då körde ju Sveriges radio till till röster som läste upp matchreferatet rond för rond och det var säkert betydligt roligare att lyssna på själva Bergström mis misstänker jag. Ja jag har kvar jag har faktiskt kvar tejpanar både den mixade och de två omixade. Ja, så man kan jag när har. Där boxens redaktör att ut. Ja. Ja, just. Det var inte kul. Ja, men det kanske vi skulle kunna köra här under helgen då tror jag. Ja, så det. Ja, det var intressant. Okej, okay, jag tror vi ska ta och bryta för lite musik så att vi kopplar väl över till Nyhetsred eller förlåt, musikredaktionen kontrollrummet. Det här är Radio Nord Revival ifrån SS Sven Erik. Amber mot akne. Ta Amber mot akne. Ni som har finnar och kvisslor eller akne som det heter på läkarsspråk vet ni att de nu kan angripas på medicinsk väg med Amber. Amber är ett läkemedel från Kabi, en medicinsk salva som snabbt tränger in i huden. Amber angriper bakterierna, torkar ut akne och påskyndar den naturliga läkning. Huden blir frisk och klar. Amber finns receptfritt på apotek. Blir god vän igen med din spegelbild. Ta Amber mot Akne. Ta Amber mot Akne. Den vakna stationen. Radio Nord. Klockan har slagit elva. Sveriges kommersiella radio. Radio Nord. är i senaste nytt från hela världen. Herr Radions nyheter. Kampen om sporträttigheterna mellan tv-kanalerna går vidare. Nu uppger MTG TV som ingår i Stenvägsföreningen att man köpt rättigheterna till EM i handboll för både herrar och damer 2016 och 2018. Det här har senaste åren visats i konkurrenten Bonnyhundsfärens TV4-kanaler. MTG TV har lovat åtminstone att minst de matcher där Sverige spelar ska visas i en fri kanal. De flesta andra visas i betalkanaler. 2016 är Sveriges arrangör av Dam E. Kampen pågår också mellan datajättarna. Apples framgångar med surfplattan iPad ledde till att konkurrenten Microsoft till förra veckan kom med sin variant kallad Surface. Nu görs ju även Google in i kampen. Deras platta heter Nexus 7 som är lite mindre än iPad men ska kosta mindre än hälften. Och medan Microsofts Surface inte kan köpas för en höst ska Nexus 7 finnas ut i handen redan mitten av juli. Åtminstone i USA. Om den norska massmördern Anders Bering Breivik kommer att dömas till rättpsykiatrisk vård kommer man att bygga en speciell sjukavdelning i fängelset Ila i Oslo där den nu finns. Avdelningen kommer i tidig väg att få ett 20-tal anställda, kosta 30.000 kronor per dygn som skattebetalarna får stå för. Om han döms till fängelse blir han kvar i det vanliga fängelset Ila. Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om en ny migrationspolitik som bland annat går ut på att papperslösa och gömda flyktingar ska kunna få vård och deras barn ska få gå i skola. Rättvis vård är en mänsklig rättighet så därför är det mycket glädje att vi har kommit överens om en omfattande utökning av rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa. säger riksdagsledamot Maria Ferm, migrationspolitiska ansvarig för Miljöpartiet. Det har förekommit kritik mot systemet med nämndemän, det vill säga vanligt folk som inte är juridiskt utbildade som sitter i domstolarna, som är tillsatta av de politiska partierna. Nu visar en utredning från den juridiska nyttjänsten att nämndemän har mycket liten inverkan på de domar som avkunnas i rätterna. 6000 domar som överklagas till högsta instans har nu granskats. Av de fall där nämndemän gått emot domarens avvägande fick bara 1% vidd. Och i de fall som togs upp hade nämndemän i 60% av fallen ändå gått på domarens linje. Det var Radions nyheter med dörran Lindemark. i den mark och det här är Radio Nord Revival en hyllning till radiostationen Radio Nord som sände från en båt ute på Östersjön i början av 60-talet men som tvingades sluta den 30 juni 1962s en ny lag gjort verksamheten olaglig Nu under månadsskiftet juni-juli så hörs tonerna från Östersjön återigen i eten efter 50 år. Vi sänder på F5 i Stockholm på 102,7 MHz och i Sala i Västmanland på 88,6 MHz. Från Sala sänder vi också under helgen på Radio Nords gamla mellanvågsfrekvens 603 kg cykler. Och även på kort våg i 49-metersbandet växelvis på 5895 och 6065 kHz. Vi hörs också på internet. För mer information går till internetadressen radionordrevival.blogspot.com. Alltså radionordrevival.blogspot.com. Damitt, ja, det er presis som ballett. Kjære kollasza Is en nu 1108 Tid att tänka på resa Tid för nordisk Atlas Reservro. Nordisk Atlas är allid rostan at je bästa av enng bara sønis. Jojj som op Kri trackcker. Jo troå så milhop iny me att efterrakcketeltry the good, good, calorie-fatting hamburgers, that does not miss on the floor either in the morning, in the evening or in so what? Chris Tracker. Hey, mama's doing the twist. <skratt> Everything's different at our house. Now that mama's doing the twist. She used to shout, come on, that dancing there. But son of a quest John Landry är Sveriges största radio- och tv-handlare. Vet ni att John Landry började i en källarlokal i Göteborg på två gånger tre meter? Vet ni att John Landrøy har blivit en han är bland annat genom en klok personalpolitik. Alla hans medarbetare så väl kamrer, städerska, disponent, som springpojke får del i vinsten, fyra veckors semester, studiebidrag och grupplivförsäkring och i år dessutom en gratis Mallorcasemester. John Landrøy vet att just den personalpolitiken ger kunden den bästa service han kan få i det här landet. Gå till Landrøy, Sveavägen 60 i Stockholm eller Ågatan 25 i Linköping så får ni se. For slaget at du og jeg Reser i morgondag I fra hverdagslivet ut i sjøss I givet færden går over fjærden, I vida verden mot eventyr Mot kjærleksdykkens fyr jag ror du styr Ut på sjøen vida vi skal glida I en grøn ålad båt Vi mot varma lænder steven Vender i en grøn ålad båt Båten får gunga dit vindarna vill Blåser det inte så ligger vi still Våra lyckas skåda får vi båda i en grön målat båt Kärleken ska sköta släppar mötas i en grön målat båt Svärma på havet är förfärligt härligt och är nog talat härligt oomväligt helst När man har sin sköna i sin gröna båt som är gjort för två glida i en grön målad båt vi mot varma länder Steven vender i en grön målad båt båten forgår dit vindarna vill blåser det inte så lyckor vi stilla våran lycka skåda får vi båda i en grön målad båt kärleken ska sköta släppa mötas i en grön målad båt det värrmat på havet är för tänt till då är nog bara det du en väldigt häst när man har sin sköna i den gröna båt. De är gjort för båt. Jag heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten på en sjö på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jacques Cortac hälsar lyssnarna välkomna. Kära lyssnare Radio Nord är verklighet. Efter mer än två års förberedelse, efter många övervunna hinder, har jag glädjen att presentera denna nya, moderna radiosstation. En ny laggjorda sändningarna stoppades och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 sa jag kortsack adjö. Att nu statsmakterna beslutar att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. O 2 4 Radio Nord visar vad kommersiell radio kan åstadkomma. Klockan 04 i dag tona den sista skivan från bon jour. Nu 50 år senare kommer vi ett återutsända slutet igen. Bonjour skönk i norrsken 1980. Så vi kommer att sända från Kammarkagatan 46 i Stockholm där Radio Nord hade sina kontor och studiolokaler. Där finns nu ett vandrarhem. Ni kommer att höras på Mellanvåg kortvåg FM och på internet. Ursch. Certina dikt tak dikt Certina. Certina dikt tak dikt. Rätt tid Certina tid är nu 11:16. Certina betyder säkerhet. Se takk Certina. Men av vilket märke kan den bilen ha varit? Det framgick inte. Fast jag vet i alla fall hur man skulle kunna bli ägare till en helt ny bil av märket Peugeot. Om man bara noga följer vår tävling om Peugeot-mannen. Ja, hur ser Peugeot-mannen ut? Ni vet han med nycklarna till Radio Nords Peugeot 404. Ni har fått flera ledtrådar hittills och här är ytterligare en ledtråd. Så om kan hjälpa er att finna persomannen. Han är 38 år gammal. Om ni ännu inte har hämtat ett deltagarkort så gör det snart. Deltagarkort till tävlingen Vem har nycklarna. Kan ni få hos Gästvängs Strandvägen 7C eller Gästvängs Sköntalgsvägen 29 i Johanneshov. Så snart ni tror er har fått en ganska klar bild av vår persomannen, håll ögonen öppna för ni kan träffa på honom. Men inte blig utan gå fram och fråga alla som passar in på beskrivningen. Ni kan ju vinna en Peugeot. Fråga bara, har ni nycklarna till Radjenords Peugeot 404? Och träffar ni på den rätte? Ja, då får ni nycklarna utav honom och han talar om var ni kan hämta Peugeot-bilen. Ni drir salt i mig för show som har alt for så Ja, 404 kvalitetsbilen for så Ni trivs alltid med for så En bil som har alt for så Ja, 404 kvalitetsbilen for så Ja, den här hyllningen till filmens Brigitte Bardot hörde vi en hel del här på Radio Nord i höstas när den fanns på topp 20 i hela fyra veckor. Men kanske vi skulle ta och låna ett öra till skådespelerskan, men istället som sångerska. Här sjunger hon en hyllning till alla hos musikelskare. Musik De l'axe l'accent grave alexcentrique l'excentrique Sont venus jusqu'au fond de ma cour Avec à 78 tours d'une autre époque Me dire bonjour Des visites, je n'en ai plus À part quelques vieux farfelus Qui viennent parler du temps passé Sur mes instruments pleurnichés Comme si la jeunesse oubliée Ne s'était pas bien amusée Je suis le jazz de 1925 et fait chanter des pour que l'on trince. Eliana, t'es devenue grand-mère, mais pourrais t'encore faire quelque pas pour vous plaire. Le vieux jazz ramène son Amophones enrhumés qui pavillonnaient poumonnés Tous les amoureux du ragtime On mmh. cherche une rime en naïme 1925 a foutu le camp vers le jazz moderne pourtant quand le trombone fait son beuglant On est encore dans l'étonnement Teksting av que il ne vieillit pas la preuve qu'il ne vieillit pas la preuve qu'il ne vieillit pas la preuve qu'il ne vieillit pas la preuve qu'il ne vieillit pas jag devo apprécier Pardó som här sjöng för alla oss som gillar musik Britt får ofta spela ut i roller som yppig blondin och det brukar också gälla vår nästa sångerska svenskättlingen Ann Margaret som oftast omnämns med bara sitt förnamn men hon föddes med efternamnet Olsson och flyttade redan som litet barn till USA från Jämtland Anne-Margret har vid sidan av filmarbetet även sjungit in några skivor, precis som Brigitte Bardot. Och här ska vi höra en alldeles nyutkommen singelskiva där Anne-Margret uppmanar oss att ta det lite piano. Tell me you love me again, but this time, slowly cause you're talking too fast. at like your grass oh Vi lyssnar på Radio Nord Revival och vi sänder för att uppmärksamma 50-årsminnet av Radio Nord som sände från ett fartyg ute på öppna havet och riktade sina sändningar in mot Stockholmsområdet och nådde större delen av Mellansverige räknat från Kalmar i söder och upp mot Gävle i norr. I'm a-flyin' low, my eyes are filled with diesel smoke, hairpin curves ain't no joke, diesel smoke, dangerous curve. I was out last night drinkin' beer with a guys got an aching head and bloodshot eyes, I'm in a pretty little dame, I didn't even know her name, diesel smoke. Dangerous curve If I deliver this hot shot crate I gotta get it going cause I'm running late These mountain grades are mighty steep Can't stay awake I ain't had no sleigh or diesel smoke Dangerous curve cute little waitress at the bottom of the grave She's got the coffee already made I gotta keep my eyes upon the road Cause I'm going down the hill with a heavy load Diesel smoke Dangerous curve Well I must have closed my eyes for a while Cause here I am and I'm a running wild I've hurt my brakes, strip my gears Gonna have to ride her down I fear diesel smoke Dangerous curve I wish I'd left the women alone But it's too late now cause I think I'm gone I got myself into this fix Just because I tried to mix Diesel smoke Dangerous curve Diesel smoke Changes curve. Gommati el tuner nafron radio nord. Det här på söndagarna så har vi också lyckats få ner veckans till mikrofonen och det Monika Sätterlund. Det stod näe för mig att på Radio Nordvägen få räcka över det här hedersskeppet till dig Monica. Tack för det ha. Väldigt. Välkommen trevligt. hit festen. Ska kanske börja med att säga. Tack. Ja. Det är första gången vi har nyt att se det här nere, men jag hoppas att det inte det sista. Det är inte första gången. Jag har varit här en gång flytt och hämtat skepp. Nej, inte skepp. Nej, så fina saker har. Det var det var närmast det jag tänkte på. Eh i det här i det här programmet det är 10 alltså. Monicas den här melodin som du sjunger in nu när har sjungit in när min vän. Tyckte du det var skoj att göra den? Jo, det tycker jag. Och den är väl mer eller mindre skriven skriven åt mig av av Ove. Så det jag tycker att det är väl lika kul och fången. Och du tycker alltså att också att den ligger väl till för dig. Det tror jag att jag. Vi känner så i alla fall. Vi känner digte. Ja. Eh, det gäller väl också förstås exakt där vi går. Den tyckte du väl. Ja, absolut. Nedden typen av melodier som du tycker om att göra? Ja, det är svårt att säga typen av melodi för det finns ju så olika sorters typer som man vill göra men huvudsaken är att typen för tillfället är riktigt liksom. Eh, jag vet inte om jag har rätt i det här Monica men men du har ju inte de svenska sångskor som mest har har nickat engelska tidigare när du mm. har sjungit. Och finner du att det är och det här senaste året har väl på sätt och vis inneburit eh ja genombrott kanske är det dumt att säga men eh, om du förstår vad jag menar på jo, på ett annat det. område rent slagermässigt va? Ja. Absolut. Och det är naturligtvis tack vare att att jag sjunger svenska nu mer, mer än engelska. Och det varför jag gör det, det är ju tack vare BP Volger som Jag tänkte just komma in på det. Det är väl det faktum också att vi har eh fått väl förnemda textskrivare, kan ja. man så att säga. Mm. Det fanns ju inte det kanske fanns men jag upptäckte inga förut liksom. Han får jag upp ögonen någon gång. Vad har du för planer närmast nu då? Nu ska jag spela revy på på Gröna Lund eller Gröna Hund som det ska heta. Mm nej, med det är så det är. Jag själv i sån en tagdags sån. Fram till midsommar vi har premiär den 27 april. Och sen så ska jag åka på folkparkerna. Du är ju på bokabari också eh på Hammarbyborgs. Mm. Skojigt? Ja, det är fantastiskt roligt tycker jag. Är det är roligt att arbeta på det där lilla intima ja, formatet så att säga. Ja, det, det. Och skojigt att arbeta med en publik som är avspänd, de sitter och äter och har det fräet och det känns liksom. Men är det inte svårt också? Jo, det är klart att det krävs eh alltid en fruktansvärd koncentration det gör du. För att eh, man måste ju hela tiden ha dem liksom under kontroll för släpper man det då det är man då är det färdigt. Ja, det är färdig. <laughs> ja jag förstår det. De tycker de har mer om maten då. Vi ställer. Mm, mm. Den kan ju vara god den också. Och mm. <laughs> du och när det gäller grammofonplattor, blir det något nytt nytt? Min LP-platta på Philips kommer ut nu om en vecka eller om den kanske redan är ute nu. Ja. Mm. Och sen får jag väl lågnä mig ett tag för nu har det ju kommit en del. Ja, det har kommit en del ja. Ja Monika när det nu kommer en ny platta, en nyhet så ska du veta att vi är väldigt intresserade av den och om det